Можливо, на любов сильних світ у цього до мистецтва і науки треба дивитися як на складову частину власне двірського життя. Звичаї вимагають, щоб вони мали картини і слухали музику. І було б прикро, якби придворний палітурник бив байдики, а не оправляв безперестанку в шкіру з золотим тисненням останні новинки літератури. Та якщо ця любов справді складова частина двірського життя, то вона має минутися разом з ним, і той, хто втратив трон чи, принаймні, стільчик, володаря, на якому звик сидіти, не повинен був би дбайливо плекати в собі далі це почуття. Князь Іреней зберіг і те, і те, і двірське життя, і любов до мистецтва і науки перенісши в життя приємний сон, у якому діяли, і він сам зі своїм оточенням, і весь Гарцвайлер. Він поводився так, наче й досі залишився при владі, зберіг весь свій двір, канцлера, фінансову колегію і так далі, і так далі. Нагороджував своїх колишніх підданців придворними орденами, влаштовував урочисті прийоми, бали, на яких здебільшого бувало від 12 до 15 осіб. Проте етикету дотримувались тут суворіше, ніж при великих дворах, а мешканці містечка були люди добродушні і погоджувались, що фальшивий блиск того примарного двору додає їм слави і шани. Таким чином, Щиросерді зіґарцвайлерці величали князя Іренея своїм ласкавим володарем, ілюмінували місто в дні іменин цієї князівської родини і взагалі залюбки жертвували собою, щоб потішити двір, як афіняни в шекспірівському сні літньої ночі. Правда, ніхто б не заперечив, що князь грає свою роль ефектно, з пафосом і вміє передати той пафос своєму оточенню. Скажімо, до зіґарцвайлерського клубу приходить член фінансової комісії князя, похмурий, замислений, мовчазний. Чоло його захмарене, він глибоко поринає в свої думки, а коли хтось озвеці до нього, здригається наче прокинувся зі сну. Всі навколо ходять навшпиньки, бояться голосно слово сказати. Та ось годинник б'є дев'яту, член фінансу комісії схоплюється, бере капелюха, і дарма було б навіть пробувати втримати його. Він з гордою, значущою усмішкою запевняє, що на нього чекають цілі купи паперів що йому доведеться сидіти цілу ніч, щоб підготуватися до завтрашнього надзвичайно важливого засідання колегії, останнього в цьому кварталі. І, залишивши товариство, заніміли з глибокої пошани до таких неймовірно важливих і тяжких обов'язків, швидко йде додому. І що ж то за такий відповідальний звіт, до якого має готуватися цілу ніч, цей змучений надмірними обов'язками чоловік, уявляється, з усіх департаментів з кухні, їдальні, гардеробної, і так далі, надійшли рахунки від праль за весь минулий квартал, і якраз він має робити звіт за все, що стосується прання. Так само ціле містечко співчуває бідолашному князівському кравцеві, проте каже, вражене глибокодумною ухвалою князівської колегії, суворо, але справедливо. А справа в тому, що Кравець, згідно з отриманою згори вказівкою, продав старий зношений півкаптан. Проте фінансова колегія зобов'язала його під загрозою негайного звільнення не пізніше, як за три дні дати пояснення – «Де він дів другу половину тієї одежини, яка, можливо, ще годилася до вжитку?»